Velkommen til Det Tomme Magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder Danmarks nok største basimfan Elias Eders. Ja, og i dag der er der nyt fra Manden, der kan alt. er de barsler med endnu en dramaserie, pigerne fra Rædselskabinettet vender tilbage, og så er der endelig kommet en trailer for DR's genindspilning af Massador. Hej, mit navn er Teis og velkommen til min podcast Manden, der kan alt. For jeg kan alt, det er bare et spørgsmål om indstilling. Der er tit folk, der har sagt til mig, Tejs. du skal aldrig ringe til mig igen. Og derfor har jeg lavet den her podcast, for at bevise, at jeg ikke lyver, når jeg siger, at jeg kan alt. Tena skriver, Thijs, jeg tror ikke på, at du har nogen venner overhovedet. Og til det er der bare at sige, jeg kan blive venner med alle på under 15 sekunder. Og det er faktisk det, jeg har tænkt mig at bevise i dag. Derfor vil jeg gå hen til en tilfældig person på gaden. Og om 15 sekunder, der er vi bestis. Lad os gøre det. Hej med dig. Hej så. Hvad så? Sk skal, skal du forbi, eller...? Mit navn er Teis og jeg har tænkt på, om du... VOLTÆK! Voldtag! Der er en, der hedder Teis der prøver at voldtage mig og Præl! præll! Au! Sit! Sit! Hey! Jeg kører ham der, Teis. Jeg har gået i klasse med ham! Han er der så fucking klar! Kom, vi smadrer ham! Jeg har en hørespray! Det er politiet. Træd væk fra Tej, så vi kan få ham på kornet. Sådan. Fyr! Slip bjørnen nødløs! Ah, javn! Så er der godt tilbage at Hvad? søndag blænder Danmarks Radio op for en ny stor socialrealistisk dramaserie. Det kan altså ikke blive ved med at gå det her. Jamen, ja, sim, jam, ja. jeg ved det godt, Kitty, men jeg er jeg jo nødt til at gøre noget, altså. Men Frank, det var bare bare Dolmio-dag i går for fanden. Madplanen. Simen og familien Andersen forsøger at få hverdagen til at gå op i en højere enhed. Fuck! Så kan du godt begynde at glæde dig, fordi i dag, der skal vi have, ta-da, lasagne. Det er spaghetti bolognese, fedt, din fede Et ægte drama om en ægte familie. Hvad skal vi finde på til i aften så? Jamen, jeg, jeg tænkte på, at vi kunne bestille noget fra, øh, fra pizzeriet. Frank, jeg vil skilles. Madplanen, nu på søndag på DR1, kommer med i de aftensmaden. Det tomme magasin. Hej, og velkommen til min podcast. Mit navn er Elvis, og jeg er mig. I dag har jeg tænkt mig at drage. en drag. Jeg har faktisk snydt lidt at tage en drag med hjemmefra, så nu, nu skal den bare tæmmes. Drage, drage, sætter ned. Fit, fit Fit, fit, fit, fit, fit, fit. fit, fit Fit, fit, fit, fit, fit, fit sit, drage sit, sit, sit, sit, sådan, sådan drag, så er det en drage det. så det det. Hej Linda! Hej Marianne! Og velkommen til en lidt øh, irriteret udgave af pressekonferencen! Ja, Gud, ja, det er det rigtigt? Vi er skidirteret! Ja, fordi vores chef fik han havde tilbudt os at hjælpe os med at sende merch hjem til Danmark. Ja, men så har han puttet kokain i som brevene og alle spækbrandene jeg ved ikke hvad. Så nu har vi fået sindssygt mange klager fra vores Krabbynats, som selvfølgelig er sindssygt ked af, at der er kommet kokain ind i deres pænde her. Ja, og det er slet ikke fordi, at vi skal tale dårligt om kokain, men altså, hvis man ikke er til det, så vil man jo ikke have det liggende! Nej! Og jeg bliver bare så rasende. Så sidder vores krabbenet helt uskyldige og vi støtter en podcast der handler om drab og så pludselig så er de medskyldige i en forbrydelse. Det må heller ikke være radio. Det er jo pæne mennesker, Marianne. Ja, Linda. Og ved du hvad? Det er fandmen, der skal fuck med vores kabinet. Ej, jeg elsker bare, når du hilser dig op, Marianne. Er du på go? Ja, Linda. Og nu, nu skal de svi ned af vores webshop. De skal fucking dø. Ej, Marianne. Jeg ved ikke, om det er, når du snakker om at dræbe, eller om det er kokain. Men min brøstvogn, de splitter som to knive. <laughs> stik stik. Frem med værktøjskassen, Linda. Tag knivene og granaterne. Og øksen. Så tager jeg pistolerne og resten. Og kokainen, den tager jeg. Kom, Linda, så nakker vi den fucking nachos-perker. Nu kommer genindspilningen af Danmarks historiens største seriesucces. Følg med til efteråret, når Danmarks Radio præsenterer Dobstep Matador leder dig til at høre nutidens stjerner fra tolkeserien, der lægger gaderne øde. Medina som mode. Jeg går her, og mig lægger mig, lægger mig. Moe, som Mads Og Nick og Jay som grisehandler Larsen og hunden Kvik. Den tysker, den tysker, den dansker, baby. Wow vav. Wow. med Snart på Her til sidst er der tilbud i gårdbutikken, så skal vi høre endnu et spændende interview i Peds Piedestal, men først så skal vi lige smutte smut med Rasmus Pallodan til kosmetolog. Vi høres ved. Ja, velkommen til. Tag du bare øh, plads på Brixen en gang, så, øh, ja, så kigger jeg lige på... Åh, hold da kæft. Jesus. Så store bomser har jeg aldrig set i røven før. Hold Øj, fuck, var er det ulækkert, mand. Nå, prøv det. de skal poppe dem der, og de skal være lige nu. Shit, hvor er der meget creme i, mand. Anders, Anders, prøv lige at komme en gang. Ja, hvad er der? Prøv lige se. Gud, gud, hvor er det gris har grisoppe. Ja, det er ikke kraftigt med helt op af væggene, mand. Ej, så klam en røv har jeg alligevel aldrig set før. Det er Tomme Magazine. Hej, jeg hedder Bjarne, og jeg har en gårdbutik, Bjarne's gårdbutik. Nu har jeg også den her podcast, Bjarne's podcast, hvor jeg fortæller lidt om vores tilbud. Hvis du kommer forbi min gård i denne her uge, så er der en masse fede ting. Du kan få dem billigt, f.eks. en møggræv. Den er kun knækket lidt. Så har jeg sådan lige at se en 20 kroner. Så er, der lige nu... så er der lige nu tilbud på et karme med sur mælk, og så kan du få lort under skoene for en femmer. Ej, 10 kroner. Det er kold cool, lort. Så har jeg fundet en har, Den har kun kæret over et par gange, så den kan du lave en handsker eller noget andet. Så skal du slå til nu, så har jeg også en termokande. Der er næsten ikke noget at tisse i. Sving forbi, hvis du vil gøre en god handel. Pas på hunden. Hej og velkommen til Pedes Pedestal. Mit navn det er Pede Guggenheim, og her i programmet der snakker jeg jo med nogen af tidens hotteste kunstnere. Og i dag der er jeg taget en tur på Aros med ingen ringer end Julian Julian. Velkommen til Julian. Pff, skulle du noget være kunst? Øh, nej det var bare det var sådan en lille introduktion af dig. Øh, det er en præsentation af dig, kan man sige. det. Og så, så, så vores lyttere ligesom ved, hvad, hvad der kommer til at ske her i programmet. Nå, skulle du noget være kunst eller?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 Men jeg skal sige? Nej, okay, så skal, jeg skal lige, så må man lige, så må man lige, så skal man lige, ej, okay, kom nu, ej, okay, pinlig, ej, okay, seriøst, klassisk betina, klassisk Bettina, jeg skal lige tænke mig om, hvorfor nu skal du sige, det var vigtigt, det var vigtigt, kom nu, kom nu, seriøst betina. kom nu, kom nu betina. du godt husker, kom nu, kom nu betina. seriøst, lad mig være!